La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala wa haula wala quwwata illa billahi amma ba'du Fai akhwani fid din wa akhwati fil lah para muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib masjid nurullah yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid memasuki bab yang ke-57 Penulis Kitab-Utawahid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Al-Lamah As-Syeikh Al Muhammad Al-Tamimi Rahimahullah Ta'ala berkata Babu Maja'a Fillaw Bab tentang Ucapan Seandainya Atau andai kata Atau Kalau saja ya. Jadi bab ini Adalah sebuah bab khusus yang membahas tentang adab Dalam penggunaan kata seandainya Hanya sebuah kata Tetapi terdapat dalam sebuah bab khusus Yang membahasnya Kenapa jemaah sekalian? Di sini ada pelajaran penting bagi kita Bahawa dalam menjaga tauhid Kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan Kita harus berhati-hati Dalam memilih kata Walau hanya sebuah kata Kita harus hati-hati memilih Jangan sampai kita mengucapkan Kata-kata Yang membuat Allah murka Rasulullah SAW Pernah mengingatkan Innal abda Layatakallamu bil kalimah Ma yatabayyanu fiha ia بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ Sesungguhnya seorang hamba Mengucapkan satu kata Yang kalimat itu atau kata itu belum jelas baginya Belum jelas Tapi dia sudah berani mengucapkannya Dia belum ngerti apa sih arti dari kata itu Maka dengan sebab itu Menyebabkan dia terjerumus ke neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Jadi jemaah sekalian harus hati-hati. Bisa jadi sebuah kata atau satu kalimat menjermuskan seseorang di dalam dosa yang sangat besar. Baik. Jadi bab ini membahas tentang sebuah kata, yaitu seandainya. Ada apa dengan seandainya? Penulis rahimahullah. Menyebutkan di sini Tiga dalil Dua yang pertama dari Al-Quran Berikutnya dari Sunnah Nabi Muhammad SAW Dalil yang pertama Adalah firman Allah Azza wa Jalla Tentang ucapan orang-orang munafik Ya kuluna law kana lana minal amri syai'um maa kutilna haa huna Mereka mengatakan Seandainya kami bisa turut campur dalam urusan itu atau dimintai pendapat maka tentu kita tidak terbunuh di tempat ini. Di tempat ini maksudnya perang Uhud. Ketika banyak para sahabat mati syahid lebih dari 70 orang termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Muncullah ucapan ini dari orang-orang munafik. Seandainya kami dimintai pendapat dalam urusan ini, tentu kami tidak menyarankan pergi jihad. Itu maksud ucapan mereka. Coba kalau sebelum berangkat kalian minta pendapat kepada kami. Kami tidak menyarankan kalian pergi berjihad, sehingga kita tidak terbunuh di sini. Kawan-kawan kita tidak terbunuh di sini. Mereka bilang kami terbunuh di sini. Seakan-akan yang wafat itu adalah saudara mereka, kawan mereka. Padahal yang mengucapkan ini adalah orang-orang munafik supaya tertutupi kemunafikan mereka. Kul. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada mereka, La kuntum fi buyutikum. Seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian Maka orang-orang yang sudah Allah takdirkan untuk mati Mereka pasti keluar Menuju ke tempat kematian mereka Jadi ini jawaban tegas dari Allah Tidak ada pengaruhnya Walaupun kalian tinggal di rumah Tidak ikut berjihad kalau memang Allah sudah takdirkan mati di satu tempat, pasti kalian akan keluar menuju tempat tersebut. Waliyabatilillahumafiy sudurikum, walyumahisomafiy kulubikum, dan Allah hendak menguji apa yang ada di dada dadamu dan membersihkan apa yang ada di hati hatimu, yaitu dari sifat kemunafikan. Wallahu alimunbidhati sudur dan Allah maha mengetahui. Apa yang ada di dalam dada Surat Ali Imran Ayat 154 Jemaah sekalian Dalil berikutnya Juga mirip Allah Azza wajalla Jalla berfirman Alladzina qalu li ikhwanihim Orang-orang munafik Yang berkata kepada saudara-saudara mereka Maksudnya saudara-saudara mereka di sini adalah orang beriman Makanya para ulama' Di sini ada dua penafsiran Penafsiran yang pertama Maksudnya saudara senasab Jadi orang-orang munafik itu Mengatakan kepada orang-orang beriman Yang masih saudara senasab Makna yang kedua Saudara seagama secara dohir saja Sebab Mereka kafir Orang munafik adalah orang kafir Orang munafik adalah Mereka yang menyembunyikan Kekafiran di dalam dadah Dan menampakkan keislaman Sehingga maksud saudara seagama di sini hanya secara zahir. Ini dua penafsiran makna saudara-saudara mereka. Wa kawadu dan mereka sendiri tidak berperang, tidak ikut ke perang Uhud. Dan disebutkan dalam sirah Nabi saw, mereka sebenarnya sudah ikut keluar, tapi di perjalanan mereka membelot kembali pulang ke rumah takut ke medan jihad. Ya. Maka setelah terjadi perang Uhud mereka berkata, "La'u atauna ma kutilu." Seandainya orang-orang beriman itu taat kepada kita, menuruti saran kita, tentu mereka tidak akan terbunuh. Tentu mereka tidak akan terbunuh di perang Uhud. Maka Allah langsung membantah ucapan mereka, Kul katakan wahai Muhammad, "Fadra'u an anfusikumul mauta." In kuntum shadiqin Tolaklah kematian dari diri dirimu. Kalau ucapan kamu itu memang benar. Surah al Imran ayat 168. Artinya kalau mereka memang benar, mereka bisa mengatur jadwal kematian orang. Seandainya enggak pergi ke perang Uhud berarti enggak akan mati, maka kalau begitu tahanlah kematian dari mereka. Tentu mereka tidak akan bisa menahan kematian itu Apabila telah datang ajal mereka la sa wa la Ajar itu, Ajal itu mereka tidak bisa menundanya Tidak pula bisa mempercepatnya Ia. Inilah jemaah sekalian Dua ayat Yang disebutkan oleh penulis Rahimahullah Ta'ala Dan kedua-duanya Dalam konteks yang sama Berbicara tentang Peristiwa perang Uhud Apa yang dikatakan oleh orang munafik Pada perang Uhud Mereka mengatakan Kalimat seandainya Kita Diberikan Kesempatan untuk memberi saran Seandainya Kita Dituruti apa yang telah Kita sarankan yaitu Jangan pergi berjihad Maka tentunya tidak akan wafat Para Sahabat itu di Medan Jihad. Baik, jemaskan kalian. Sheikh Anusaymin rahimahullah dalam syarah beliau menjelaskan lima kata penggunaan, lima bentuk penggunaan kata seandainya. Jadi, kalau kita kumpulkan dari dalil syari', maka hasilnya ada lima bentuk penggunaan kata seandainya. Yang pertama adalah digunakan untuk menolak syariat. Ini yang pertama digunakan untuk menolak syariat Dan ini yang paling berbahaya Dan itu terkandung juga dalam ucapan orang-orang munafik di sini Mereka mengucapkan seandainya enggak pergi berjihad Artinya mereka mau menolak syariat berjihad Jadi jangan sampai jemaah sekalian Kita menggunakan kata seandainya untuk menolak syariat Ia yeah. Ada satu syariat Allah Katakanlah hukum waris Seorang anak laki-laki Mendapatkan dua bagian wanita Jangan berani kita mengatakan Seandainya dibagi sama ya Subhanallah Apakah kita lebih pintar daripada Allah? Tidak mungkin Allah yang maha mengetahui Allah yang lebih tahu Mana yang terbaik untuk kita Kalau terbetik di dalam hati kita Seandainya ini yang lebih bagus Maka buang jauh-jauh pikiran-pikiran tersebut. Ini akan menyesatkan kita. Apalagi kalau sampai mengatakan seandainya. Jadi ini yang pertama untuk menolak syariat. Jadi yang mereka maksudkan seandainya tidak ada syariat berjihad, tidak ada orang yang terbunuh. Maka jemaah sekalian di sini pun kita bisa memetik pelajaran bahawa syariat berjihad adalah syariat yang agung. Dan itu adalah amaran manusia-manusia terbaik yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berjihad, berperang, mengangkat senjata di jalan Allah azza wajalla. Itu adalah sebuah kemuliaan. Tetapi jihad beda dengan terorisme. Tidak sama jihad dengan terorisme Yang diklaim sebagai jihad Yang dilakukan oleh sebagian orang Mengebom di sembarang tempat Membunuh wanita dan anak-anak Bukan seperti itu jihad Membunuh Orang-orang yang tidak bersenjata Yang tidak melawan Itu bukan jihad Bukan jihad di jalan Allah Tapi di jalan syaitan Sama dengan ibadah yang lain jemaah sekalian Jihad itu juga harus ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW jadi ini yang pertama mereka gunakan kata seandainya untuk menolak syariat yeah. dan mereka menganggap pemikiran mereka akal mereka lebih baik daripada ketentuan syariat ini bahaya jemaah sekalian inilah diantara yang mengantarkan manusia menolak syariat karena merasa pendapatnya lebih baik ia pulu na lauka namainal amrishaik. Mereka mengatakan seandainya kita bisa memberi saran dalam ayat berikutnya, lau atau un kutilu. Kalau mereka nurut apa saran kita, tentu mereka tidak akan terbunuh. Perhatikanlah jemaah sekalian. Mereka menganggap akal mereka lebih baik daripada ketentuan Allah dan Rasulnya untuk pergi berjihad, walaupun dengan resiko kehilangan nyawa. Maka ini sangat berbahaya. Iya. Ada pula yang menganggap tradisi budaya, adat istiadat, undang-undang satu negeri lebih baik daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Maka ini sebab-sebab yang bisa memunculkan kalimat-kalimat yang mengandung penentangan terhadap syariat, di antaranya kalimat seandainya seandainya Gak ada jihad Tentu mereka gak terbunuh Seandainya gak disyariatkan begini dan begitu Tentu gak, te gak akan terjadi Yang seperti itu Baik ini yang pertama Yang kedua Kata seandainya Digunakan untuk menolak takdir Allah Dan ini pun terkandung dalam ucapan mereka Jadi Dalam ucapan mereka terkandung dua penolakan sekaligus Yang pertama penolakan terhadap syariat yang kedua penolakan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka tidak setuju dengan takdir Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan saudara-saudara mereka terbunuh di medan jihad. Maka inilah sifatnya orang-orang munafik dan inilah sebabnya mengapa penulis rahimahullah menyebutkan bab ini dalam kitab tauhid. Kenapa? Karena ini mengurangi bahkan bisa menghilangkan tauhid dengan menentang takdir Allah dan beriman bahwasanya Allah dialah yang maha menakdirkan itu bagian dari tauhid rububiyah. Berarti ini merusak tauhid. Menentang takdir Allah, menentang ketetapan Allah dalam takdirnya berarti menentang Ketetapan Allah atau menentang Allah sebagai Rob yang Maha menakdirkan. Ya, jadi ini yang kedua yang terkandung di dalam ucapan orang-orang munafik tersebut. Mereka menggunakan kata seandainya untuk memprotes takdir Allah. Lau atau una makutilu. Kalau mereka taat kepada kita, nurut apa yang kita sarankan, tentu mereka tidak akan terbunuh. Maksud ucapan mereka menolak. Ketentuan Allah Azza wa Jalla Yang sudah Allah takdirkan Ini yang kedua Penggunaan kata seandainya yang ketiga Digunakan untuk penyesalan Dan kekecewaan Digunakan untuk penyesalan Dan kekecewaan Apa hukumnya jemaah sekalian? Hukumnya Haram Dosa besar dan akan menjadi pintu setan, walaupun tidak sampai tingkat kesyirikan Ia yeah. tidak sampai tingkat kekafiran. Rasulullah SAW dalam mengingatkan, Wa in asal baka sye'un, falatku lo anni faal tu keda wakeda, wallatin kul, qadar wa ma faal. Fa in taftahu amal sye'uan dalam hadis serwet Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kamu ditimpa satu musibah jangan lagi kamu mengatakan seandainya saya melakukan ini dan itu tentu yang akan terjadi ini dan itu bukan musibah yang terjadi jangan katakan begitu kalau sudah terjadi musibah kenapa karena ucapan seandainya itu membuka pintu setan Yaitu kita memberi kesempatan kepada setan Untuk merusak keyakinan kita kepada Takdir Allah Azza wa Jalla Iya yeah. Sheikh memberikan contoh Seorang pedagang misalnya Dia membeli satu barang Dengan perkiraan barang ini kalau dia beli Dan dijual kembali dia akan untung besar Tapi ternyata jemaah sekalian Hasilnya dia malah rugi Jangan lagi dia mengatakan Seandainya saya gak beli ya Seandainya yang saya beli barang lain Tentu yang akan terjadi Bukan kerugian Jangan jemaah sekalian Jangan berkata seperti itu Ucapan seandainya Yang menunjukkan penyesalan dan kekecewaan Kenapa? Karena kalau Allah sudah takdirkan Gak bisa kita lari dari takdir Allah Gak mungkin Kita mengucapkan bagaimanapun Kita menyesal bagaimanapun Kita gak akan lepas dari takdir Allah Ucapan ini membuka pintu setan Artinya apa? Setan akan membuat kita ragu Terhadap takdir Allah Jangan-jangan kita sendiri bisa membuat takdir Bukan Allah yang menetapkan Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW Yang beliau katakan Itu membuka pintu setan Tapi katakanlah Allah sudah takdirkan Dan Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya Iya Jadi ketika terjadi musibah bagi kita jangan lagi berandai-andai ke belakang, Tataplah masa depan dengan penuh optimisme dan harapan kepada Allah Azza wa Jalla iya, maka ini yang ketiga, dan ini hukumnya haram karena Nabi SAW sudah jelas melarang dalam hadis ini dan beliau mengatakan, itu membuka pintu setan, baik tapi sebagian ulama mengatakan kalau ucapan itu Karena menyesali Satu amalan ketaatan Yang tidak sempat kita kerjakan Maka boleh Untuk kemudian kita Lebih bersemangat Dan memperbaiki diri kita Melakukan amalan itu Lebih baik lagi di masa yang akan datang Misalkan kita Gara-gara begadang malam Terlambat solat subuh Boleh kita katakan dengan penuh penyesalan Seandainya saya enggak begadang malam ya Tentu saya gak terlambat bangun subuh Dengan harapan Entar malam jangan diulang lagi Maka seperti ini Kata para ulama boleh Tidak masalah Karena itu menunjukkan semangat ibadah Dan penyesalan Atas kekurangan ibadah yang telah berlalu Iya Tapi kalau dalam masalah-masalah duniawi Ini hukumnya haram Kata Nabi Alaihi Wasallam Itu membuka pintu setan Sudah Yang sudah berlalu Yang sudah terjadi Biarkan saja Biarkan berlalu Tatap masa depan Dengan penuh semangat dan optimisme Serta berdoa dan mengharap kepada Allah Azza wa Jalla Supaya dianugerahkan yang lebih baik Kemudian yang keempat Penggunaan kata seandainya Untuk At-tamanni Berangan-angan Atau bercita-cita Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah tergantung cita-citanya kalau cita-citanya baik, maka baik juga. Kalau cita-citanya buruk, maka buruk juga. Ini berdasarkan sebuah hadis. Jemaah ya, sekalian, ini hadis yang sangat agung. Perlu kita petik pelajaran yang sangat berharga dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Abu Katsah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, In nama dunia liar baati nafarin. Hanyalah dunia ini untuk empat golongan manusia. Jadi di dunia ini hanya dihuni empat golongan orang, enggak lebih daripada itu. Yang pertama, abdin razzakahullahu mala' wa ilman, fahu yatta ki fihi rabbah, wya silu fihi rahmah, wya alamulillahi fihi hukm, fahada bi-afdalil manazil seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu agama dua-duanya dia punya harta dia punya dia kaya raya dia juga paham agama maka orang seperti ini dia pun bertakwa kepada rohnya dalam menggunakan hartanya dan dia sambung hubungan kekeluargaan Dengan menggunakan hartanya Dia sedekahkan kepada keluarganya Dan dia mengetahui Di dalam hartanya tersebut Ada hak Allah Azza wa Jalla Yang harus ditunaikan Maka inilah Kedudukan yang paling tinggi Seorang hamba Yang Allah berikan harta dan ilmu Sehingga dia bertakwa kepada Allah Dengan menggunakan hartanya ini yang pertama. Yang kedua, wa abdin razaqohullah ilman walam yerzukhum alam. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu, tapi tidak diberikan harta. Fahwasaladikuniah. Karena dia punya ilmu, walau dia tidak punya harta, maka dia memiliki niat yang benar. Yakul dia pun berkata. Lau anna limalan la amil fulanin. Seandainya aku punya harta, aku akan melakukan seperti fulan itu, seperti orang yang pertama. Dia gunakan hartanya untuk taat kepada Allah. Fahuadiniatihi faajruhum asawaun. Maka dia mendapatkan pahala hanya dengan niatnya saja, dan pahala mereka berdua sama. Subhanallah jemaah sekalian. Inilah. Luar biasanya orang yang punya ilmu Walaupun dia tidak punya harta Dia bisa punya amalan Seperti orang yang punya harta Hanya dengan apa? Niat yang jujur Niat yang benar Kata Nabi SAW Mereka memiliki Pahala yang sama Iya Jadi apa yang dia katakan di disitu? Lahu anna li malat La'miltu bi amali fulan Seandainya Aku memiliki harta Maka aku akan beramal seperti Fulan itu Jadi dia gunakan kalimat seandainya Dengan kalimat ini disertai dengan ni Niat yang benar Jujur enggak bohong-bohongan Maka dia dapatkan pahala seperti orang yang pertama Ini contoh Penggunaan kalimat seandainya Untuk bercita-cita Cita-cita yang baik Maka dia dapat pahala dengan itu Kemudian orang yang ketiga Wa'abdin Razakahulillahumalan, walam yarzukhuilmun. Seorang hamba yang Allah berikan harta, tapi tidak Allah berikan ilmu. Fahu fi malihii bi ilmin, la yattaqifihi robbah. Maka dia melampaui batas dalam hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya dalam membelanjakan hartanya. Wallayasilufihi rahimah wala fihi haqqan dia tidak menyambung silaturahmi hubungan keluarga dengan hartanya tersebut dia tidak bersedekah kepada saudara-saudaranya keluarganya dia juga tidak mengetahui Bahawa dalam hartanya itu ada hak Allah azza wa jalla Fahada bi akhbathil manazil maka orang ini yang kedudukannya paling jelek ini aja Mas sekalian orang yang ketiga sekarang orang yang keempat yang terakhir wa adin lam yerzukhu allahummalan walailman seorang hamba yang Allah tidak berikan harta tidak pula ilmu jadi sudah miskin bodoh lagi ini yang keempat tidak punya harta tidak punya ilmu juga apa yang terjadi padanya fahu dia pun berkata lau anna nali malan La amiltu fihi bi amali fulan. Seandainya saya punya harta, saya pun akan melakukan seperti fulan itu, yaitu fulan yang nomor tiga Yang punya harta dan menghambur-hamburkan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Orang ini enggak punya harta, tapi dia mengucapkan seandainya saya punya harta, saya pun akan seperti dia, akan bersenang-senang dengan harta, bermaksiat dengan harta. Maka fahuwa bi sawaun. Dia mendapatkan dosa dengan niatnya Maka dosa keduanya sama Inilah jemaah sekalian Bahaya kebodohan Tidak punya harta Bodoh Dapat dosa yang sama Seperti orang yang diberi harta Yang menghambur-hamburkan hartanya Kenapa? Karena punya cita-cita yang jelek Bahkan cita-cita itu sudah dia ucapkan seandainya saya punya harta, saya pun akan seperti itu iya, makanya jemaah sekalian niat itu kata para ulama paling tidak ada dua tingkatan kalau niat itu baru lintasan hati, itu enggak dicatat dosa jadi yang tidak dicatat dosa itu niat baru lintasan hati baru terbetik dalam hatinya tapi kalau dia sudah ucapkan apalagi sudah melakukan Walaupun belum berhasil, maka dia dapat dosa. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al Muslimani, idal takal Muslimani biseifahimah falqatil wal matul fi Kalau dua orang Muslim sudah berhadap-hadapan, masing-masing memegang pedang, ingin saling membunuh, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Padahal yang satu baru niat, yang satu baru niat belum membunuh tapi dua-duanya di neraka, kata Nabi SAW kenapa? karena dia sudah bergerak karena dia sudah bergerak walaupun belum membunuh dia sudah bergerak untuk membunuh sama dengan ini, dia sudah berucap jadi maksud hadis, orang yang berniat dan belum melakukan dia tidak mendapatkan dosa maksudnya adalah, baru lintasan hati, belum berbuat apa-apa kalau dia sudah berbuat, walaupun belum berhasil, maka dia sudah dicatat dosa Terbetik dalam hati pingin mencuri Lihat kayaknya ada kesempatan ni Cuma terbetik dalam hati Kemudian dia urungkan Maka dia tidak dapat dosa Tapi kalau dia sudah Usaha Walaupun sedikit Cari kesempatan, lihat kiri kanan Maka dia sudah dapat dosa Kalau sudah usaha, walaupun belum berhasil Baik Ini faedah yang bisa kita petik dari hadis ini Jadi ini yang keempat Mengucapkan kata seandainya Untuk Bercita-cita Atau berkeinginan Maka hukumnya tergantung apa yang dia cita-citakan Baik Sekarang yang kelima Ini yang terakhir Penggunaan kata seandainya Hanya sekedar pengabaran Hanya sekedar pengabaran Tentang suatu kenyataan Hanya sekedar pengabaran Tentang suatu kenyataan Iya yeah. Maka ini hukumnya boleh. Contohnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Law istaqbaltu min amri, mastadbartu, masuktu al-hadya, wala ahlaltu ma'akum." Kata Nabi sallallahu "Seandainya saya bisa melakukan lagi" Yaitu melakukan haji lagi, maka tentu saya tidak akan membawa hadiul dan saya akan melakukan tahallul bersama kalian. Apa maksud hadis ini? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Makkah ketika haji membawa hadiul, maka hukum beliau adalah haji kiran. Jadi haji kiran itu mulai dari awal beliau berihram sampai selesai haji enggak boleh tahallul sampai selesai haji padahal haji itu kan 3 bulan Syawal Zulkaedah Zulhijjah jadi kalau seandainya dia mulai berhaji bulan Syawal maka sampai selesai haji bulan Zulhijjah tanggal 12 atau 13 Zulhijjah dia selama itu tidak boleh tahallul itu haji qiran iya beda dengan haji tamattu. Kalau haji tamattu, selesai umroh sudah tahalul Nanti masuk tanggal 8 Dzulhijjah baru mulai berihram lagi untuk menyempurnakan ibadah-ibadah haji. Maka Nabi sallallahu mengatakan, "Seandainya ke depan, seandainya ke depan berhaji lagi, saya akan haji tamattu bersama kalian." Maka di sini menunjukkan haji tamattu itu yang paling afdal. Iya. Di sini kata para ulama Nabi SAW Sekedar menyampaikan kenyataan Pengabaran Pengabaran tentang niat beliau Iya Maka ini dibolehkan Dan ini mirip dengan ucapan yang terkenal Ucapan Imam Ahli Hadis Abdullah bin Mubarak Rahimahullahu ta'ala Beliau berkata Laulal isnad Laqala man sya'a masya'a Kalau bukan karena sanad Maka setiap orang akan mengatakan apa saja yang dia suka. Maksudnya jemaah sekalian, kalau bukan karena adanya sanat dalam ilmu hadis, maka bermunculan orang mengklaim hadis. Ini Nabi saw bersabda, Nabi saw melakukan, aku melihat Nabi saw begini dan begitu. Enggak ada sanatnya. Mana buktinya itu hadis Nabi saw? Maka ketika ada sanat dalam ilmu hadis, enggak bisa seseorang dengan gampangnya dia berdusta. Orang akan mengatakan mana sanatnya. Sohi tidak itu. Diperiksa dulu sanatnya. Kamu dengarkan dari mana? Gurumu dengarkan dari siapa? Gurumu itu siapa? Dia orang jujur. Kalau dia orang jujur, hafalannya kuat enggak? Jangan-jangan dia lupa. Itulah namanya sanat. Jadi, kalau bukan karena sanat, bermunculan atau tidak akan kita ketahui hadis-hadis mana yang sohi dan mana yang palsu. Dengan adanya sanat, kita mengetahui, kita bisa membedakan ini hadis sahih dan itu hadis palsu atau itu hadis lemah maka ini yang kelima, sekedar pengabaran, ini tidak masalah baik, jangan ya sekalian Syed bin Usaimin rahimahullah juga menyebutkan sebuah pelajaran penting dari dua ayat ini yaitu Allah mengumpulkan di dalam dua ayat ini, dua sifat orang munafik dua sifat orang munafik yang pertama adalah Menentang syariat dan menentang takdir Allah Azza wa Jalla Inilah sifat orang munafik Jangan sampai dalam diri kita ada sifat orang munafik ini Menentang syariat dan menentang takdir Allah Azza wa Jalla Yang kedua Penakut dalam menegakkan syariat Allah Di antaranya apa? Takut mati Takut mati ketika berjihad Itulah sifat orang-orang munafik Maka Jadilah pemberani Di dalam menegakkan syariat Allah Jangan takut Walaupun kita Diancam dengan Ancaman pembunuhan sekalipun Kenapa? Kenapa harus takut? Semuanya sudah Allah takdirkan Tidak ada yang berubah Tidak akan ada yang berubah Semua sudah Allah takdirkan dan juga karena Allah yang lebih pantas untuk ditakuti Bukan manusia Apalagi cuma sekedar celaan-celaan mereka Omongan-omongan mereka Kenapa harus takut? Jadilah pemberani di jalan Allah Azza wa Jalla Allah menjelaskan kepada kita Sifat orang-orang munafik adalah penakut Pengecut dalam menegakkan syariat Allah Pelajaran lainnya Dua ayat ini juga menjelaskan kepada kita Tentang keharusan kita membantah orang-orang munafik itu dan membantah berbagai macam kesesatan dan penyimpangan Allah sendiri membantah mereka Katakan Wahai Muhammad Seandainya mereka diam di rumah mereka Kalau sudah Allah takdirkan mati di satu tempat Pasti ke situ juga Nabi SAW disuruh bantah orang munafik itu Katakan kepada mereka Kalau mereka bisa, tolaklah kematian Disuruh membantah Dengan mengajak mereka berfikir menggunakan akal sehat mereka Inilah jemaah sekalian, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat ini. Barangkali masih ada waktu untuk pertanyaan, saya persilakan. Berapa menit lagi? Insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya pengobatan dengan memakai susuk. Jadi maksudnya orang itu sakit dikasih benda untuk supaya sembuh. Namanya susuk. Ini termasuk sihir. Termasuk sihir. Walaupun dalam hadis susuk yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membuat orang cinta. Tapi hakikatnya sama. Membuat orang cinta diyakini bisa menyembuhkan sakit. Bisa mengusir setan dan lain-lain. Apa kata Nabi Sallam? In narruqo wat tama ima wat Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian jimat-jimat dan tiwalah pelet. Itu adalah syirik. Ya. Nah, pelet di sini kan untuk membuat orang senang. Tapi hakikatnya sama. Untuk Mendapatkan manfaat atau menolak mudarat Maka itu adalah kesyirikan ya. Dan kita juga sudah pernah bahas Tentang bab jimat Jimat itu Bukan benda khusus Benda apa saja Yang diyakini bisa mendatangkan manfaat Atau menolak mudarat Itulah namanya jimat Benda apa saja itu Batukah Jarumkah Cincinkah, kalungkah, apa saja yang diakini bisa mendatangkan manfaat, manfaat itu bisa menyembuhkan penyakit atau menangkal penyakit. Maka itu semua kategori jimat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda: man kata mimmatan fakat ashrab. Siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian hadis Imran bin Husain, Rasulullah Anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat. Seseorang menggunakan gelang dari tembaga. Maka Nabi bersabda, bertanya kepadanya, "Apa ini?" Dia menjawab, "Minal wahinah. Ini untuk melindungi atau menangkal penyakit yang biasa kena di tangan." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inziha. Fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepaskan benda itu. Karena itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan saja. "Fa inna kalau mita wahya alaikam aflah ta'abadan." Kalau kamu mati dan benda itu masih bersamamu Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya Maka penggunaan benda-benda ini Yang tidak terbukti Tidak terbukti menurut dalil Tidak pula menurut ilmu kesehatan Maka mempercayainya bisa melakukan pengobatan Atau sebab kesembuhan adalah syirik Jadi ini kaedah penting jemaah sekalian dalam pengobatan Sesuatu dianggap bisa menyembuhkan harus bisa dibuktikan dengan dua cara. Yang pertama dengan dalil syar'i yaitu melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Madu, habbatus sauda, berbekam, ini semua ada dalilnya. Yang kedua, pembuktian secara ilmiah yang masuk akal, yang bisa membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Karena obat ini, benda ini punya zat ini, dia bisa musir penyakit itu jadi bisa dibuktikan ada hubungan sebab dan akibat, antara obat dan kesembuhan kalau dua cara ini tidak bisa dibuktikan maka meyakininya sebagai obat adalah kesyirikan ini kaidah yang sudah kita bahas dulu sekali tentang kesyirikan dalam sebab, di bab yang ketujuh dan kedelapan, baik, semoga bermanfaat lebih dan kurangnya, saya mohon maaf, wa taufik. taufiq, subhanakallahumma bihamdik, asyaduallaha ilaha ila anta, astagfirullah wa atum ilaik, wa ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. salam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.